ونعوذ به من شرع لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا بيه به الله تعالى فهو المهتد ومن يمضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل يا أيها الذين آمنوا تكون الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن عصفق لكلام الله تعالى وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها على كل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة ثم أما بعد. نسم الرشدو شفتو خديثة وبولادو ذكرناك النمازة. وكم أعطى الكاجين عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها إعلام فنظر إلى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميسي هذه إلى أبي, وقتوني أبي جهل وقتوني بأنبي جانية جهل فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِ عَلِفًا عَنْصَرَاتِ Od ajiše Rabi Allah hotel anasa prenosi, taj je Poslanik s.a. klanjao u šarenoj Halili, pa je pogledao u šare te haline, pa kada je završio namaz, rekao je idite sa ovom halinom kod Ebu Džehma i donesite mi njegovu grubu, lananu, glad halinu, jer ova moja malo prije odraćala mi je pažnju od Boga namaza. Aisha, radijallahu ta'ala na, majka vjernika, o smo, njenoj smo o biografiji govorili, žena a, kakva nije postojala u ovome umetu, a ne vjerujem da je postojala ni u drugim umetima. Znači, nejučenija žena svi vremena, od Ade, Selam, pa do sudnjega dana. Ne vjerujem da, da je postojala žena koja je učenija od Ajše, radijallahu ta'ala, anha, faqih, umeta, muhaddis, pjesnik, a, doktor, ljekar, I u svim tim disciplinama je, znači, bila ovaj se znači, isticala. Ona je danas predmet, ja moram tako kazati, ima drugog izraza, poganih jezika. Predmet napada i vrijeđanja, tako da se jedan od njih usudi da dokazuje kako je ona u najdubnim dubinama džehendama. Nije samo u džehendama, nego u najdubnim dubinama džehendama. Time se želi svakako udaviti na sudnet poslanika salomahole i usalem, jer... Niko nam nije preciznije i bolje prenio ni timo Aisha i timo poslalnihka, svala vam i njegov život od naše majke Aisha, od Jel Pa je to pokušaj da se udari na Islam. Jer je Aisha od minal muqfirin, od onih koji prenose štafuno, haditha poslalnihka sallallahu aleyhi wa sallam. Pa kada udariš na čast Aisha, na čast tebu Hureyde i njima slični, šta je onda ostalo sunneta? Ko je prenio taj sunnet kojim su oni zadovoljni? Sermane farisi? Koliko hadisa primio srbalni farisi? A pored toga srbalni farisi je častni ashab i ne primu razliku iz njeve i drugih ashaba. Ovaj hadis, vi ste svi čuli tekst hadisa. Je u nespomenutu pogledu, kom? Hoće mi kazati. Zikr posle namazan. Kakve hadis ima veze sa zikrom? Poslanica Osrbala na kladnja u šalenoj hadini, pogleda u šare, kada je zršio namaz, kaže, nosite i danese mi, kaže, je buđeho, džekhovu blat, ono glubu blat, uh, znači idjeli, hadinu, lamenu. Ova me, kaže, odačala od moga namaza. Kakve reze hadis ima sa zikrom? Nikakve. Ali je došao ovaj pogled. Ovdje imamo dvije mogućnosti. Da kažemo da je o to napravio greško, što je slabija mogućnost. Jer može se napraviti greško u nečemu što ima nekakve osnovne. zaista nema osnovne da se ovaj hadis pomene u pogledu čega. Zikra nakon namaza. Ili da kažemo to su kopiste koji su prepisivali hadise. Šta? Pogriješili, pa pogriješan hadis stavili na ovom mjestu. Možda je hadis bio u poglavlju, šta? Odjeće u namazu, to tako? Može li biti u poglavlju, odjeće u namazu, šta Može biti u poglavlju, na, ovaj. skrušenost u namazu? Može, jer je odvraćano od namaza. Ali da bude u poglavlju zika nakon namaza, to je teško. Pa postoji mogućnost da nekog od kopista stavio hadis, šta je pogrešno? Poglavlje. Ima jedan, treći, ovaj, treća jedna mogućnost, koju je spomenuo, imam, Elber Maui, kaže ovako, On je pokušao da je mama, imama, a durbanijan maktisija da je ovaj hadis ipak šta, na ovom mjestu. Uri. Kaže, zikr nakon namaza, prije nego što zikriš nakon namaza, zikriš šta? U u namazu. A da bi zikrio u namazu, da bi tvoj zikr i tvoj učenik <skrani> u namazu bilo znači uredno, treba da odstramiš sve što te šta? Podvodi od zikra. Pa kaže, prije tog zikra postaje namaza, da bude zikri u namazu, a da bio zikri u namazu ispravan, ne treba biti ništa što te odvodi od namaza. Uprotivno je to samo zikri šta jezikom izgovor pukje riječi koje... Ha. Jel da, da bi ovo tomačenje da je malo, jel da, daleko, izvještačeno. Našto ako znamo da nije to bio put imama Abdul-Ganijel, makne se da ga tako spominje se Pogledajte, bilo koji je poplavljen, Hadis koji je stavio to ima veze sa poplavljom. Bar indirekt ne, ali ovo ovaj je nema nikakve. Ovo, ovo je predaleko, je znači jer on je spomnio, a er hadis al hadis koji se tiče znači propisa tako da Allah ta'ala da ovaj, ovaj hadis a, na onem mjestu bio isporan bi ali budući da ga autorskomenom mi ćemo znači probot nešto ponijem. Kako je zove se Amir, a neki kažu da se zove Ubay ibn Muzayf, al koji je Radavi, on je bio velikara baca Mekke. Od tog velikara koji je primio islam na dan oslobođenja Mek je i bio od oni koji su gradili Kjab. Gradio je Kjabu dva puta. Gradio je Kjabu u Džahirijetu sa, koriši, sa Korišijama i gradio je Kjabu u vrijeme Ibn Zumejra, kada je bio znači, ovaj, u Mekji. Namjesnik u njegov vrijeme je gradio znači, Kjab. I on je jedan od oni su ukopavali Osmana, radijallahu teala, Anhu i umro je pri kraju hilafeta Moavije Ibn Abisufjana. Neki kažu da nema onrivajeta da on nema rivajeta. Ashabi, ali nema čega. Nema ni jednog hadisa koji prenosi. I nije to ovaj čudo. Većina Ashab ne, preno, ne prenosi nijedan hadisa. Ili jako malo. Koji mama Ahmed je u musledu. To je najveći musled. On je štampan u, u šest velikih tomova, a sa valorizacijom od šega šuaiba ima 52 toma danas. 52 knjige imaju, znači, tog musleda. U njemu ima samo 960 Ashaba koji prenosi hadis. Koliko je Ashabo bilo naprosto mačno? 124 hiljade. A mi mama, imamo, imamo umustenu, meni većem umustenu imamo koliko? Hiljadu. Hajmo rakiti još pet, hajmo još 10, hajmo još pideset. Opet većina nije šta. Nije preo sva Hadisa. Zato što smo sami ni samo ministama, otiči s poučavali tako povučavali, ali nisu, znači, oni, nisu ovaj imali učenike, tako da je, znači, jedan dio, manji dio Ashabha se bavio, znači, o ovaj, fetvama i u onome pravom smisku, jel, znanje. Ashabi su naravno imali, jel, ovaj, imali su, a, a, nema su mnje, znači, da ono što treba poznavati u vjere, i da su poučavali poučali, ovaj, ali ne možemo uzeti da je, recimo, Ebu Džehm kao Abla Ibn Mesud, ili koji je bilo Abbas, ili koji je Omero, i drugi, znači, koji su bili poznati kao papirje da Ashaba. Samo što kod Ashaba je velika razlika braća. Pa Oni su učili znanje što su naučili, bili su iskreni u I praktikovali to. Danas bili uče i nakupe, on je enciklopedija, znanje samo ga pritisni kao dugme znao oni i hadijske da, širke da, da. i, i mesele fikske, a u praciji to nalijema. Tako znanje je samo dokaz protiv, protiv čovjeka. Jeste. Pa treba znanje prevesti na praktiku. Ovo je kaže se Halina, Halina Hamisa u aratskoj mjestu, Halina koja na sebi ima nekakvu oznaku, odnosno ima takve pruge ili šare. Neki kažu da je od vune i da ima na sebi puno znači, tih jeli, oznaka, kruga i da je to bila tada u to vrijeme jedna od najljepše odjeća Arapa koju su mogli plašiti. Kao recimo svako vrijeme ima odjeću koja je a, jeli, poznata za to vrijeme i recimo kao što su rekli da to nas bila šalbara, jel tako? Šalbara se nosile, široka odjeća bila, a mi danas, alhamduljali, imamo više šalbara, ali imamo šta? Imamo džins, tako, utegne se džins, I ovaj kad čovjek odje na seždu, ovaj, kad bi čovjek kad neko kazao da mu je namaz pokvaran, ne, ne bi mu imao što im sad kazati, samo reći sledička, nemoj je kazati Allah hvala. Jel? A u toj utenutoj odjeći, govod ćemo u greškama u namazu, kada s Allah poživi, greškama u namazu, napravit ćemo cijeli predavanje o tome, greške klanjača, pa ćemo doći od odjeća ćemo počet paradene. Znači kako je belanj i kako ljudi klanjaju i, i oni što planjaju, ovaj ispadnu mu dijelovi tijela koji, koji ne sumnja razuman čovjeka da, da mu to kvali na nas. Ne paze, znači, na svoju odjeću. Kaže, imam muhebo pabari u svome dijelo lahkjam od ja, da je to odjeća koja je od vune, a ima na sebi crne pruge. Znači, pokušavamo da e, predstavimo sebi kako je izgledala ta odjeća koja je šta odjećala, poslaniča sa ozavodama, to je odjeća već koja je pruge. Zanimljivite danas nekako šalino odjeći da što oni Afrikanci, jel no ste vidjeli, nije joj tradicionalna odjeća. Znači, ovaj nema boje na zemlji i nijanse da nije tu ovaj, jel kao, to je bez sumnje ikakve da odreća čovjeka od normalna. Ova odjeća što je tražio poslanik sa Osrme, NPGA nije, to je koja nema na sebi, znači tih oznaka. A ako ima oznake, onda je šta? Onda je taha nisu. Za koju je poslanik rekao, kaže, Taise abdu dirhembo, taise abdu dinarbo, taise abdun hamisa. Propao je dinar, rok dinara i rok dinarama i rok te košule. Jel' tako? Čovjek koji samo, znači cilj mu je osnovna stvar u životu, samo i meta zato to bi i svoju vjeru i sve što može dati. I čovjek koji samo, samo pet minuta mijenja i samo gleda se. Na jedno gledano, na drugo gledano, gdje god se okrene vrata, ogledanima, svemo je ogledanima i samo... Roku je znači svoje odjeći i bolje je od toga. Takav je propao kako kažem po slavifsalsu. Kaže malo prijeme je odvraćalo na mazu, ova moja odjeća. A, to jeste umanjivala je moju koncentraciju, je da kažemo, vidjećemo kako je to bilo, je l' bilo i nije. Umanjivala mi koncentraciju, odvračala me. Znači a a zabavite da razmišljaš o njoj. Kako ste kao kada vidiš, pogledaš džamiju, njega pogledaš napred i džamija sva urađena lijepo ukrašena one kocke i ti sad gledaš kako je to prvije dano, kako je to ovaj. I samo nam vidiš i mama da odrčuje ruku i ti za njimama. Znači, nisi prisutan pa te odrčaju od namaza. Ima kod je mama malika buvoj tim ali kome se kaže skoro da me je dovela u iskušenje. Ha, pazite, skoro da me je dovela iskušenje. Što znači kako kaže imam Elbađi nije ga dovela sa ovom iskušenjem. Znači postala je mogućnost da ga šta, ali nije. Jer njegov namaz je svala sve bio potpun. Nije kao naš namaz. Mi kad stanemo u namaz, mi pretumbamo od šarafa do šarafa. Znate što je šarafa? Da globusu koje je onaj sjeverni, krajnji onaj sjever i krajnji jug. Insan pređe sukuda. Nema gdje ga nije bilo. I gdje nije razmišljao o čemu ne... I ona na kraju samo presela mi i zato mi je tako. Nerijetko se desi je, tako, da, da posta namaza, šta? Sve mi sve šta je. Sve mi sve šta namaz nije bio takav. Njegov namaz je, znači, njegov, na, u njegovom srcu nije voluti ako šeitan. Spominjali smo tako na prošloj ruki, pa me Allah pomogao, fe esleme, fe eslemu. Pa je on primio istan šeitan, ili kaže, mene je sačulo njegov zlad, jedno od sira, znači hadisa, ili kako je došlo kod Sahi. sahih. Pa je namaz poslanika sam od sveme bio potpun, ali se pribojao šta, da ga ne bi odvaro. I druga stvar je to je poslanik sam uradio nama nama kao kao uzor, odnosno da se mi ugledamo na njega. Da se mi ugledamo na njega. I to što je zaboravio u namazu, pore pa kad što bi zaboravio, to je bilo s ciljem da šta? Da mi znamo kako ćemo čitit cehni tako Zaboravio poslanika tako i tako, to je znači nije bilo što on bio nemar u namazu, nego uzvišan je Allah htio da ono zaboraviti, pa da šta? Da to nama bude znači povuka ovaj, odnosno kako da postupimo ko zaboravio. Dobro. Poslanik sa osam kaže, nosite ovu moju odriće Ebu Džehmu. Nekon planja u njoj, tako? Tu će ja Kako je mogao poslati odriće Ebu Džehmu koja je šta? Koja je, znači, isprugana i u kojoj se znači koji poslanik koji osam nije se planjati. Kažemo prvo, ne mora značiti da će planjeti u njoj. Šeren je dozor i nos, tako A da staneš u namaz u njoj možeš odvratiti. Možeš dozi u kruha. I druga sprava a ovaj, kada je poslao e budžet mu vodič i on njemu poslao da je odla da je obučio na maz knije pošto je znači tu odiću ali ne znači da treba da u toj odići kao što je našo pređi kod Omera da je poslanica Sreme, poslao njemu odiću jednu u ta u parida pa kaže mu Omer a malo kaže ti si rekao kaže za tu otići da je kaže ne ne, ne odbacio se onaj pa nema u na akhirat Pa što sve mi poslao? Kaže, Omer emisat je poslao da je obučeš. I sad je dozvolja da je obučeš. Nikada ne koristiš one što kao što ima opasnih zavisi sa u kući, pa kad vidiš strgalo iz zavisi, ajdeš da je malo tamo preponovna tu zavisi napraviš šta. Da jasno, ja, tako? Znači ne mora da znači da se ima metak, ima čovjek zlatni prsten bušti. Ne mora ga, šta baci u gdje? U sveć. Nema ga može šta? Tako beširaš. Mika smbinela na, na umri. Jedan je brat imao burmu od Srbra. Pa ja mu rekao, ako to ako ne trebaš rostiti, ovdje baci kroz prozor odmah. <laughs> <laughs> I znao, ovdje se ovdje baci kroz prozor. I ja mu neću spominjeti ime. I <laughs> ja mu neću ponavljati ime. Ja mu neću ponavljati ime. To je, nema sumnje, da je to, to, je, to je ugledanje onoga shaba što baci je bacio zlatni prste, je tako? Ali čovjek to može šta? Prekočiti. Može to znači ovaj... Da se to znači i ovaj... Ponovo, obrati pa da se toga napravi ono š Što je halal? Kaže, ja nisam poslao da to obučeš. U drugoj pred kaže, nisam ti je dao da bi je oblačio. Pa to što je poslao Ebu Džehmu toko neki pravi, kaže, kako je mogo poslanic, a poslao to je Džehmu. Ugao poslati, radi Ebu Džehm, to je bila njegova ovaj, struka, on ovaj je radio, znači, uh, bavio se time i znao ovaj, začin kako ću to iskoristiti, na najbolji, najbolji način. Ima ovdje jedna druga stvar, braći, prednosi se da je Ebu Džehm bio slijep čovjek. Bili naš ono št, smetao da obuče ne. Pogledajte kako znači ulema ima rješenje, ne može, to samo može u glavi čovjeka koji ne razumije da, da se stvori nekakva kontradiktornost ili suprotno, da, da oponiraju hadisi jednom drugom, a u stvari uvijek ima opravdanje. U poslanicu, on sam dolazio u hadisu, kaže da je došao kod umu imen spavo kod nje u kući. U moj što će on kod umu imenu? Kako poslanik može biti sam sa umu u kući? Žena koja je bila majka čija? U samijegu zeidnu. Zeidnu hadisi je bio otac bio, ovaj, bi, bijem. A suprugom bila crna, pa je došao za id, ovaj, nije došao na, na oca, pa su ga vrijeđali zbog toga, zbog porijekla. A poslanik mi sam sam dolazio kod Umoem i spao oko nje u kući. I ti kažeš subhanallah, kako može poslanik doći kod žene u kući? I odvojice je spao, a konsensus Uleme je da je Umoem, da je njoj poslanik sam sam bio mahran. Samo se razljaze kojim putem. Je li to došlo pre ko? krne veze ili kako dojenja ili kako ali svi se razilaze šta da je bilo malo nema veze znači, da je si se svađa se kako se kaže ne, ne ovo ovo i tamo kaže obred iskimite pa vay znači sva se u nama slaže jednoglasno mišljenje da je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio Uh, mahrem, umu eiman, samo se razlije s koje strane. Pa čovjek prije nego što dođe i stane i kaže šta je ovo? Ne, ti je živio bio, nemoj tako, uzmeš jedan hadis, jedan, jedan dogodaj, pročitaš, nešto si naučio, a dosta toga ne znaš ili ne znaš i onda sudiš u osnovu svoga nekakvog minimalnog ili zebrzanja. Od toj temati trebaš iščitati sve, pa onda kažeš meni sad nije ovo jasno. Evo onda ti dođe neko i pojasni. Ali da čovjek samo osnovom jednog vidi aj. Ovaj, aj. Ovaj, jedan argument Kao što je doktor vidio ovaj da je pročitao dojenje dvije godine. Evo, evo prva sprava kaže u Kur'an, dojenje dvije godine. Mi nismo mi tako učili, ono on je tako učio. I on je dok je vidio ovaj to, ništa nije pročitao, ništa, nije pročito, ništa u dojenju u islamu, kako i šta nije, on je samo to vidio, prvi put da ok je otvorio, odmah je naša ovaj zamjer. Ti si to naravno, to je, je balaj, da se traže zamjerke, ovaj, kad ja mi razumio da traže zamjerke u Kur'anskim ajakima. Znači, došlo je da je on bio šta? Slijep čovjek. Pa ovim se može odgovati, znači nekima koji su kazali ako je ta šarina odjeća odrećala poslanika sa ostaline u namazu, kako reće odrećet koga? Ebuđehma. I na isti način se dovolji da je, ili Ibuđeh bio slijep ili da nije poslana šta da bi je oblačio, već da bi, da bi je znači, ovaj istoristio za nešto. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno obući odjeću koja ima na sebi znači nekakve oznake, pruge, znači da ima i druge boje, reševna, i u njemu je dokaz da čovjek ako nešto da malo zabavi u namazu, da neće ovaj to smijetiti. Sitnica nekako ako ima, danas u prolebu u namazu, u, u džamijama, zidomi, ispred kvalinača naročito i tepsi. Znači ovi seđade koji imaju, koji naklanjuju, ima to znaju znači da će biti ukrašene, ovaj, da zaista odreći čovjekov, znači, pogled, odnosno da odreći njega, namazu. Neki su zuhadi pobožnjaci govorili da bi to mogu biti pokvat namazi i tako dalje, al to, to je suprotno po smislu leva. Da, da ako se čovjek zaboravi nječi malo u namazu, da ga odvede da to neće pokvat šta njegov namaz. Prije nego on dokaz za čovjek teva namazu, prvo gledate da bude skrušen i da obavi namaz leko na puni način i da znači ukloni sve što ga može odvrćati, ovaj jedan. I zato na udelu Celafa da kada bišli putem kaže da ne bi ovaj da ne bi dizali svoje poglede. da bi pute mi voda, ali kaže me prelazi pogled znači ispred njega. Znači gleda ispred Celafa kao da je senčala. I tako ga ide put. To je znači za naše vrijeme danas ovaj kad bi kazali da je to obaveza bila davno. Uvremeno kao mi živimo. I evo, gleda počinje i na zemlji počinje najlakše pa je lakše trpiti zivu doću, i hladuću nego nerid koji se može vidjeti po ulicama. o Gomea hadisu je dokaz da čovjek ne treba gledati ono što nema potrebe da gleda i da ga to može znači, a, da da mu to može de, de, dekoncentrisati na, na ovo namazu, a time bi izbjeguo gledanje u mjestu šta? sežde, jer čovjek ako gleda po sebi, odljeći i tako deli, onda nekogleda, znači, umjesto, umjesto sežde. Iz ovoga hadisa ulema lema je izvuka zaključak da je pogrbno ukrašavati zidove džamije. Ako nije lijepo da imaš odljeću na sebi koja je ukrašena, kako je onda lijepo da bude, šta ti, je, šta ti više smeta? Ispred tebe zid u ili ponit tebi gdje stojiš, ili odljeća tvoja, šta više smeta? Zid, ba zid je ispred, te gledaš ono sa strane, ti stojiš i zid cijeli isp Ti si odličaj tu na jednom ili mjesta i kad gledaš mjesto sežde skoro da to nećeš primijeniti. Ali kad gledaš kod je zida si cijeli zid ispisan ili si u prvom safu, a cijeli zid ispred tebe sve nekakve slike, leuhe, ispisano i tako dani, to nam je da čovjek odliča pa se uzeli iz ovoga hadisa šta da je? Ukrašavanje, znači džamija, tako, jel? Zabranimo i o tome se na drugi argumenti druge znači nije sad vrijeme da o tome govorimo, znači o zabranju ukrašavanja i džamija i čena nam? Mushaf, ejst. Čović uči Mushaf i 300 ruža su sklavana Cetitića, Mushabi koji ne propustaju vodu. Plivaš, ali ti majči čitaš Mushaf. Ovaj ukrašen zlatno sve ono. Imate Musafek koji su zlatom ispisani, imate. Takmiče se ljudi. Najmanji Mushaf može stati onahu Julius. I to pomog davalo da je to haram. Da je haram što pa takom saf. Je to je to izmjam, to je poćenivanje Allahovog Boga. Si musav, najmanji mushaf stane u orahu i gusku. Dobro, ko ga čitati? Ko ga čiti iz orahu i guske? ko ga vidi čitati? Da uzmeš oraniće pa veće ne, ne više čitati. Šta je korist? Kakva je korist od pravnjena takvog mushafu? I naprav je mushaf koji je ispisan zlatom, koji vredi ne znam miliona itd. To je sve preterivanja, na koje je posljednjih sam ukazao, ali ljud kad ostave rad po mushafu i učenje mushafa na pamet i rad po njegu i razumijevanje, onda uzmu ga šta? Za svjetinju koju samo treba ovaj, Usvislo je ali da robota šlep krpu da ga poljubiš svaki dan po dvati puta i to je to. To je bez sumnje pogrešno. Iz ovog hadisa, braci, pogledajte koliko ona moj u znači i vade zaključke iz hadisa. Kažu da je u onih hadisu dokaz da nije dozvoljeno u džamiji, ovaj u posa u posadite po, po drvo nekako. U džamiji nema drva. Tako se drvo kad je zeleno, lijepo, onda čovjek šta odreća Ponećate povada čovjek ovdje poto kako posle zime duge i jelika to da ovako kako je sve procvetalo lijep tačno odvodi, znači pogled mu se za za, za tu prirode s druge strane I zato se naodi da je ovaj u, u mulet se naodi da je bu talha kad jednog dana u svojoj u svojoj bašti pa su ga zabavila taj je potega zabavila i otišao poslanik onaj kaže malo pa se je utakao koliko što u bašti kaže, kaže nisi da kako sam na, ja prekata pa njao Tokom se kada je vidio palme i tako da još, šta je kod njih bilo odnos na, na našu tu depotu koju mi imamo i blagodatovi? Kaže, lahko poslednječe, kaže, to je, kaže, sedaka, kaže, na lahom putu tebi, kaže, radca, nju, šta hoćeš? Cijeli vrt, sve poklonio, zato šta, što ga je odveo u ramazu. Nije mu poklonio ramaz, nije, ali eto, kaže, zabavio me, a kaže, neći to mene zabavlja od moga ramazu. Pa je poklonio taj vrt, Ovo, ovaj danes prenoslaca je kod mama Malika umuvati, on je prekinut tek kada je prosatsa arena znači dokazuje sa njim jeli, ovaj uz ovaj hadis koji smo prethodno ali spomenuli. Uh, u ome hadisu je dokaza je dozvao primito čovjeka hediju ili kaže dana čovjeka ako znaš da što njega opredovati da sveći raduje. Ljud. Ma te ljudi kada bi došao nešto i zatražio od njega posebno te voli, posebno te gotivi i jedva čeka da zat i dragomu kada bi rekao daj mi svoj boš, daj mi svoj auto pozajmi mi za tri dana, daj mi nešto, on to i i srcem mu voliko ako se nađe tako, ako se nađe tako, onda je to šta. Nema smjeće da ti od njega zatražiš nešto. Vidiš na njemu li podižu led, košiju ga padne se razam, lepa kampa. Zatražiš od njega, ako znaš znači da će ti dati. A ovaj, ne nego zatražiš na uča, a jer jer je proteinom, znači tražiš nešto čovjeka da ga dovedeš u u, šta, u, u nezgodnu situaciju, to je pogrešno. A u proteinom apsolutno ne treba da nečeg to smjeri, onda se može tražiti to dokazuje ovim hadis. U ome hadiso je dokaz do zdravaja, a to je preventivno-praničko sankcionisanje, znači da se spriječe putevi koji će šta? Odnesi čovjeka u zlo i čovjek vraću sve puteve što zna zla da će ga odvest, znači treba i sve da spriječi. Znači pališ televizor i znaš da ima da ćeš upalati gdje je šeitan, ne smiješ to raditi, moraš da znači pre, ne znam, tamo pa nogatamoš da da da program znači da, da ga postaviš kao ulazni da kome nema šejtana ne znam znaš da kolege pogledaš napolje do komšinice stano tamo napolju onako kakve jesu sunčaju se smiču a to mene ne smiješ gledati kroz taj prozor moraš sebi znači postaviti gradice u protivnom jer čovjek će upadati u uzlo u jednom se bisu navodi da je ova njegova odlića bila iz šama da je šanijska bila, pa onda u nama zaključuje iz toga da je dozvoljeno čovjeku da oblači odjeću mušlika, odnosno ehonikitava, jer u to vrijeme su bili šta? Možemo kazati da ehonikitava su mušljici. Možemo s jedne strane, oni su s jedne strane, a nisu standardni mušljici s druge strane. Iako prijmanje ovom uđenju ima, znači širka, jer oni ispatruje i sa Aleja Salam Bogom, jel tako? Iluzeira, ovaj, sinom Boženja. A, da je dozvoljeno nositi Znači odjeć koju naprave mušljici koji su u to vremena uzreli kitab koji su bili u to gremljom šamu. U, u momenti imamo predaju da je Ebu Džehn ponovo poklonio a, tu, a, da je ovaj, Ebu Džehn, prostite, poklonio a, tu a, a, odjeću, poslaniku, svala u ve ali joj ja sam, poklonio ovu pa je ponovo uzeo od njega. Pa čovjek ako nekome nešto a, a, pokloni, Jedan dio veme kaže da je to mekru se uzme. Imao predaju kod, kod muslima od omara da je poslanik Slasenza branio znači da čovjek ono što ne da kao sedaku, da to ponovo šta? Kupi. Da to ponovo kupi, nego može to kupalo drugoga. Ti si dao nekome sedake nešto, taj je neko dao drugom i ti od drugog kupiš smeta. Ali da ti kupiš od, od, od čovjeka kome si dao, to je a što kada se radi ovaj, o, o prebani Jedan je vrat pričao, kaže, čovjek je zekijat, stavi sam zekijat u pune tačke pšenice, kolica pšenice, stavi zekijat unutar pane, u pšenicu. I dođe čovjek kaže, ovo ti je, kaže zekijat, od mene kaže, ovaj, ovaj je tačke pšenice, kao, Allah to ne gradio, sad ja sad tačka kuća ja to nositi, da menijem, to to je meni, Allah to ne gradio, ti si meni donio, šta ću primići? Kaže, A ti, kaže, ako bi volio, kaže, dajte mi za ovo dadim 300 od 400 od 500 dolara, su je dati. A daže nije 3 dolara, nego sve to, a ne 300. Hoćeš 300, evo 300 dolara, idem za tačke i nazad kuće. A u stvarnom tačkema je dole bilo 1000 dolara, bilo je za kjata, u, u, u pšenicu, ali je ne zna. Šta mislite čovjek, ako, može li čovjek koji ima, da se obraćaš, ne, da, si, da tom insanu činiš i badet. I da tako radiš, kazali malo u Pa kako onda stvoriti ljuta barek udala kada čovjek tako jeli, čini? Uh, Ulema kaže da je ovaj hadist dokaz da čovjek treba, znači, uh, uh, kao što smo rekli, da, da, da uh, udalje od sebe sve što ga odreća u namazu i da bježi sa takvih mjesta. Kao što je poslanik Salasem bio na ono mjesto mjestu pa prespavao Saba, pa kada je ustao, kazao je Saba šta? Pomeri se onda mjesta ovdje za načušenje. Pa nije, znači, Tanja na tom mjestu koji ga, na kome je zanočio, na kome je zanočio, Šeit. Kaže mojim tobenim u svomu djelom Rahkjam da ovaj hadis je dokiz da čovjek ovim može na malo očima gledat. Ali ne treba, šta? Okretanje. Jer su sami gledali poslanika za osvijem da su znali da učinja podle pa pomjeranje brade. Po uznemiranost brada će brade biti titrala, pomjerila se od učenja pa su znali tako da... Ali nisu okretali šta? glave gledali na sati tako dalje, nego znači bile bi, znači ako idu oči mogu otići, ali u protivu znači glava neće tijelo ići. ako se tako radi to je, to je puno daželj, znači neko da, da se okreće glava. I ovdje mi smo završili poglavlje zikr nakon namaza, kažemo ovim hadisnom koji je došao ovdje poglavlje, a narodno nam je poglavlje Pavel Džena Benesovateniji bi srpao, Program je spajanje na Mazara Put, pa ćemo tome inša upravo goti naše narodne druženje. Vrlo, Kalan, Sreba, Malan, Alphabet, Dio, Sabič, već. Ako ima pitanja, već vede li doštko volimo, mi Ti si spomenuo liječ Gotiva. Gotiva? Da. Ja. Dobro. Nije to liječ, poput će, ja sam slučao jednom programu i jedan programac volimo, to je ukuđena liječ. Kad sam spomenuo Gotiva, ne znam? Nekog nekoga -neko Gotiva. Sam A, konekog Gotiva gotivi got ovo je riječ bo, bo, našeg porije znači našem i ne možemo uzeti to što je na ta riječ na drugom jeziku a nešto tamo gotivi znači ni mi to kažemo gotivi mislimo šta poštujemo uvažavamo da recenje uvažava, poštuje znači da ga... je Austro-prinstvo tako da to ovaj tumačiti riječ na osnovu ovaj znači svaku riječ koju mi kažemo u boskom jeziku moramo pre prelistati riječi i tudja Svi jeziji kada slučajno nema na nekom jeziku ta riječ pogleda o Tako da je i bret je u značenju, a kod je značenje te vrste. A uopšte nema ništa što bi to spričalo, tako da, ne znam, morali bi ona znači jači argumente da zabranimo tu riječ. Jel? Sad samo... Bog te riječe ovaj... ovaj.